Розділ восьмий Урса ніхто не зупинив, ніхто навіть не запитав, що він робить Ті з гостей, хто не лежав під столом, розбралися по залі А слуги, бачачи гіганта, що ніс на руках гостю, імператора, вважали, що це раб носить свою сп'янілу володарку До того ж поряд йшла акта, і ця присутність усувала всі підозри Так вони пройшли з триклінньою до сусіднього покою а звідти – на галерею, котра вела до покоїв акти. Лігія настільки вибилася з сил, що лежала на плечі Урса, наче мертва. Та коли її обдало прохолодним, чистим, ранковим повітрям, вона розплющила очі. Розвиднялося. Пройшовши вздовж колонади, вони звернули в бічний портик, який виходив не в двір, а в палацовий сад, де верхівки Піній і Кепарисів Уже червоніли в світлі ранкової зорі. В цій частині палацу було порожньо. Відголоси музики та банкетних веселищів ставали все менш чутними. Лігії здалося, що її вирвали з пекла і винесли на світ Божий. Було все-таки в світі щось, окрім цього мерзенного триклінію. Були небо, зоря, світло, тиша. Дівчина раптом розридалася і, припавши до плеча велетня, почала схлипуючи повторювати. «Додому, Урсе, додому, до Плавтіїв!» «Ми туди йдемо», – відповів Урс. Поки що вони, однак, опинилися у невеликому Атрії, що належав до покоїв Акти. Там Урс усадовив лігію на мармурову лаву біля фонтана. Акта заходилася її заспокоювати і переконувати, щоб відпочила». Адже зараз їй ніщо не загрожує. П'яні гості будуть після банкету спати до вечора. Талігія довго не могла заспокоїтись і, стискаючи руками скроні, лише повторювала, як дитина додому, до плавтіїв. Урс був готовий виконати її прохання. Звичайно, біля брами стоять претуріанці, та він однаково пройде. Тих, хто виходить, солдати не затримують. Перед вхідною аркою нож сила селена. Гості будуть виходити натовпами. Ніхто їх не зупинить. Вони вийдуть разом з іншими і просто вирушать додому. А втім, він тут не вказ. Як царівна велить, так і буде. Для того він тут. «Так, Курсе, ми вийдемо», – повторювала Лілія. Довелося Акті виявити розсудливість за них обох. «Вийдуть, а вже ж, ніхто їх не затримає» та втікати з дому імператора не дозволено. І хто це зробить, той вчинить злочин, державну зраду. Так, вони вийдуть, а ввечері Центуріон із загоном солдатів принесе смертний вирок Авлу та Помпонії Грецині, а Лігію знову заберуть до палацу, і тоді вже буде не до порятунку. Якщо родина Авла прийме їх під свій дах, їх, напевно, чекає смерть. У лігі опустилися руки. Виходу не було. Належало вибирати між загибелью родини Плавтію і своєю. Вирушаючи на банкет, вона сподівалася, що Вініцій і Петроній випросять її в імператора і повернуть помпонії. Та тепер вона знала, що саме вони вмовили імператора відняти її у Плавтіїв. Виходу не було. Тільки чудо могло врятувати її з цієї безодні. Чудо! і всемогутність Божа. «Акто, – звідчає, – мовила вона, – ти чула, як Веніцій говорив, що імператор подарував мене йому, і що нині ввечері він прийшла по мене рабів і забере мене в свій дім? Чула, – відповіла акта, і, розвівши руками, замовкла. Вічай, що звучав у голосі Лігії, не знаходив відгуку в її душі. А чи вона раніше була коханкою Нерона? Серце її при всій її доброті не могло перейнятися відчуттям сорому за такі відносини. Сама до недавня рабиня Акта занадто звиклася з рабською долею. До того ж вона продовжувала кохати Нерона. Якби він побажав повернутися до неї, вона б зустріла його з розкритими обіймами. Була б щаслива. Розуміючи, що Лігія або мусить стати коханкою молодого красення Вініція, або накликати на себе і на родину Плавтію погибель, Акта не могла збогнути, як дівчина може вагатися. «Залишатися в домі імператора, – помовчавши сказала вона, – тобі не більш безпечно, ніж в домі Вініція». Їй і на думку не спало, що хоча вона має рацію, слова її означали «змирися зі своєю долею», і стань коханкою Вініція. Та Лігі, яка ще відчувала на своїх устах його жагучі, як розжарене вугілля поцілунки, що дихали тваринною пристрастю, кров кинулася в обличчя лише при нагадуванні про нього. Нізащо. палко вигукнула вона. Я не залишуся ні тут, ні у Вініція, нізащо не залишуся. Невже Вінніцій тобі такий ненависний? запитала Акта, здивована цим спалохом. Талія не могла відповісти. Ридання знову стресли її. Акта пригорнула дівчину до своїх грудей і заходилася її втішати. Урс важко дихав і стискав величезні кулаки. Відданий як пес своєї любі царівні, він не міг витерпіти вигляду її сліз. У його лігійському напівдикому серці Росло бажання повернутися до зали і задушити Вініція, а якщо знадобиться й імператора. Та він боявся, що може занапастити свою володарку і, на додачу, не був впевненим, що такий вчинок, який видався йому спершу зовсім простим, личить прихильнику розп'ятого агенця. «Невже він тобі такий ненависний?» повторила своє запитання акта, обіймаючи лію. «Ні, ні!» заперечила Лігія. Я не мушу його ненавидіти, адже я християнка. Я знаю, Лігія, знаю також із послань Павла Старса, що заборонено миритися з безчастям і страшитися смерті більше, ніж гріха. Та скажи мені, чи дозволяє твоє вчення спричиняти смерть? Ні. Так як ж ти можеш накликати помсту імператора на дім Авла? Настало коротке мовчання. Знову перед лігією розверзлася бездонна прірва. «Я запитую про це», – заговорила знову молода вільновідпущениця, «тому що мені жаль тебе і жаль добру помпонію, і Авла, і їхнього хлопчика. Я ж давно живу в цьому домі і знаю, чим загрожує гнів імператора». «Ні, втікати звідси вам не можна. В тебе залишається єдиний шлях». «Благати, Вініція, щоб він отдав тебе помпонії». Та Лігія вже опустилася навколішки, звертаючись з благанням до іншого. Поряд із нею став навколішки Урс, і обоє почали молитися. Молитися в домі імператора при світлі ранкової зорі. Акта вперше бачила таку молитву і не могла відірвати очей від Лігії. Повернена до неї в профіль дівчина, підвівши обличчя та руки до небес, Дивилася весь, ніби очікуючи звідти порятунку. Освітлене зорею темне волосся і білий пеплом відбивалися в зіницях. Вся в їх сіянні вона сама, здавалося, світилась. У зблідлому обличчі, розкритих губах, у піднесених до неба руках і в очах було щось екстатичне, неземне, і акта раптом зрозуміла, що лігія не може стати нічією наложницею. Перед колишньою коханкою Нерона ніби відхилився краєчок завіси, що приховувала світ, цілковито відмінний от того, до якого вона звикла. Її дивувала ця молитва в домі лиходійств і сорому. Раніше вона гадала, що для Лігії немає порятунку, але тепер почала вірити, що може статися щось незвичайне, що на допомогу дівчині може з'явитися така могутня сила, з якою самому імператору не впоратися, що з неба спуститься раптом крилати воїнство, або сонце підійме її своїм промінням і понесе до себе. Вона чула про багато чудес, які здійснювались у християн, і тепер подумала, що, мабуть, усе це правда, якщо Лігія так молиться. Та ось Лігія нарешті встала з колін. Обличчя її світилося надією. Урс теж підвівся, і, просівши на почепки біля лави, дивився на свою господиню, очікуючи, що вона скаже. Очі дівчини затуманились і дві великі сльози повільно поповзли по щоках. «Хай благословить Господь, помпонію та Авло, сказала Лігія. «Я не маю права накликати на них загибель, а очі я більше ніколи їх не побачу». Потім повернувшись до Урса, вона сказала йому, що тепер він один у неї залишився на цілому світі і мусить бути їй батьком і опіконом. Їм не можна шукати притулку Вавла, щоб не накликати на старих гнів імператора, але вона також не може лишитися ні в палаці імператора, ні в домі Вініція. Нехай же Урс виведе її з міста, нехай заховає де-небудь, де її не знайдуть Вініцій і його слуги. Вона піде за Урсом куди завгодно, за моря за гори, до варварів, де не чути слова «рим» і куди не сягає влада імператора. Нехай забере її звідси і порятує. Він один у неї зостався. Лієць був готовий на все. На знак покірності він схилився та обняв її ноги. Та на обличчі Акти, котра очікувала від молитви чуда, відбилося розчарування. Тільки й всього, втікати з палацу імператора значить здійснювати злочин, який іменується державною зрадою. Кара за нього неминуча, і навіть якщо Лігія зуміє заховатись, імператор помститься Авлу. Хоче вона втікати, хай краще втікає з дому Вініція. Тоді імператор, який не любить займатися чужими справами, Можливо, не захоче допомагати Вініцію в пошуках і, принаймні, не буде вчинено державної зради. Але Лігія сама так думала. Родина Авла навіть не знатиме, де вона, навіть помпонії вони не скажуть. Тільки втікати їй треба не з дому Вініція, а по дорозі. Він сп'яно повідомив їй, що ввечері прийшли по неї рабів. Напевно, він говорив правду, котрої не сказав би, коли був би тверезим. Мабуть, Веніцій або сам з Петронієм був перед банкетом у імператора і домігся обіцянки, що наступного дня, ввечері, імператор її віддасть. А якщо сьогодні вони забудуть, так пройдуть за нею завтра. Та Урс її порятує. Він прийде, візьме її з нож, як узяв із треклінію, і вони підуть мандрувати по світу. Урса ніхто не здолає. З ним не впорався б навіть той страшний борець, який вчора в триклінії переміг. Але Веніцій може прислати по неї дуже багато рабів, тому Урс зараз же піде за порадою та по допомогу до єпископа Ліна. Єпископ пожаліє її, не залишить під владою Венеції і накаже християнам іти за Урсом її рятувати. Вони її відіб'ють і поведуть, а потім Урс постарається вивести її з міста і заховати де-небудь від римської всемогутності. І обличчя Лігії зарум'янилось, повеселішало. Вона знову підбадьорилася, ніби надія на порятунок стала дійсніцю. Кинувшись на шию Акті і припавши своїми чарівними губками до її щоки, Лігія зашепотіла. «Ти нас не викажеш, Акто, правда?» «Присягаюся тінню моєї матері», – відповіла вільновідпущениця. Я вас не викажу. Тільки проси свого батька, щоб Урсу вдалося тебе відбити. Блакитні по дитячому чисті очі велетня сяяли щастям. От він, хоч як сушив свою білашну голову, нічого не міг придумати. А вже це він зуміє. Хоч вдень, хоч вночі, йому однаково. Він піде до єпископа, адже єпископ читає в небесах, що слід робити і що не слід. Але зібрати християн він би й так зібрав, хіба мало в нього знайомих рабів, гладіаторів та й вільних людей у субурі за мостами. Тисячу людей він збере, а то й дві, і він одіб'є свою володарку, а вивезти з міста теж зуміє, і далі піти зуміє. Вони підуть разом хоч на край світу, хоч туди, звідки обоє вони родом, де ніхто й не чув про Рим, Тут погляд його упнувся у простір, мовби він намагався розгледіти щось зникле страшенно далеке. Убір? пробормотав він. Гей, який там бір. І ще мить, і він повернувся в дійсність. Так, зараз він піде до єпископа, а ввечері вже з якоюсь сотнею друзів буде чатувати на ноші. Нехай Лігію супроводжують не просто раби, а самі претуріанці. Він нікому не радить потрапити під його кулак, навіть у залізних обладунках. Хіба залізо таке вже міцне? Якщо по залізу торохнути добряче, так голова під ним не вціліє. Та Лігія з глибокою і разом з тим дитячою поважністю піднесла в казівний палець. «Урсе, не убий!» – мовила вона. Лігід закинув на голову величезну, схожу на дубець руку і заходився скрепти собі потилицю з вельми заклопотеним виглядом. Адже він мусить відбити її, свою зіроньку, царівну. Вона сама сказала, що тепер його черга діяти. Звичайно, він старатиметься. Та якщо трапиться щось, всупереч його волі. Адже він мусить її відбити. Та якщо вже щось трапиться – він так буде каятися, що розп'ятий агнець змилується над ним, горопашним. Він не хотів би агнеця скривдити. Та що вдієш, коли рука в нього така важка?» І глибоке хвилювання відбилося на його обличчі. Намагаючись приховати його, Урс вклонився зі словами. «Ну що ж, піду до святого єпископа». Акта, обійнявши лігію, розплакалась. Вона ще раз відчула що є такий світ, де навіть страждання дає більше щастя, ніж усі втіхи та насолоди в палаці імператора. Іще раз прочинилися перед нею двері до світла, одначе вона усвідомлювала, що недостойна в ці двері війти. Розділ 9. Лії було жаль помпонію Грицину, котру вона щиросердно любила. Жаль усю родину Плавтію, та вічі минув. Її навіть дещо втішала думка про те, що ось вона заради істини жертвує багатством, вигодами та обирає незнайоме їй бурлацьке життя. Можливо, тут була і частка дитячої допитливості, яким же буде це життя в далеких краях серед варварів і диких звірів. Але, звичайно, було більше глибокої, самовідданої віри, що вона чинить так, як велить божественний вчитель, і що віднині він сам опікуватиметься нею, як слухняним і люблячим дитям. А коли так, що поганого може з нею скоїтись? Якщо судилося їй страждання, вона перетерпить їх в ім'я його. Якщо судилася смерть, її забере до себе він, і коли-небудь, коли помре помпонія, вони будуть разом усю вічність. Багато разів і ще в домі Авла її дитячу голівку мучило питання, чому вона, християнка, нічого не може зробити для розіп'ятого, про котрого з таким розчуленням говорив Урс. Але тепер ця мить настала. Лігія була майже щаслива і почала розповідати про своє щастя Акті, але та не могла її зрозуміти. Покинути все, покинути дім, багатство, місто, сади, храми портики, все прекрасне в житті, покинути сонячний край і близьких людей. Для чого? Для того, щоб втекти від кохання молодого і гарного воїна? Це в голові акти не вкладалося. Часом вона відчувала, що якась правда тут є, що, можливо, є навіть велике таємниче щастя, але зрозуміти цього до кінця вона не могла. Тим паче, що Лігію Ще очікувала викрадення, котре могло завершитися невдачею, могло навіть коштувати їй життя. Акта за натурою була боязка і зі страхом думала про те, що принесе цей вечір. Та Лігії вона про свої побоювання говорити не хотіла, а тим часом зовсім розвиднілося, сонце зазирнуло до Атрію. Акта почала переконувати Лігію відпочити, адже це так необхідно після безсонної ночі. Лігія не опиралася, і обидві вони пішли до Кубікулу, просторої опочивальні, вбраної з розкішю гідної колишньої коханки імператора. Обидві лягли поряд, але Акті, незважаючи на втому, не спалися. Жити в жорбі і тузі вона давно звикла, одначе тепер душу її бентежив раніше незнаний їй неспокій, Досі її життя бачилося її просто безрадісним і позбавленим сподівання на ліпше завтра. Тепер же воно раптом здалося акті ганебним, думки її все більше викликали замішання, двері до світла то знову прочинялися, то зачинялися. Але в тому мить, коли вони прочинялися, світло було таким сліпучим, що акта нічого не могла розрізнити. Вона, скоріше, тільки здогадувалася, що в цьому сяйві криється безмірне блаженство, пори з яким всяке інше настільки мізерне, що якби, приміром, імператора усунув Попею і знову покохав її акту, то навіть це було б дрібницею. І раптом їй подумалося, що імператор, котрого вона кохала і мимоволі вважала якимось напівбогом, Така сама жалюгідна істота, як усякий раб, і що палац із колонадами з нумідійського мармуру аж ніяк не ліпший за купу каміння. Врешті-решт непевні ці почуття і думки стали для неї нестерпними. Їй хотілося заснути, але тривога відганяла сон. Гадаючи, що Лігія, над котрою нависло стільки загроз і непевності, теж не спить, акта повернулася до неї, щоб поговорити про майбутню втечу. Та Лігія спала спокійно. До затемненого кубікулу через нещільно запнену завісу проникала вузька смужка світла. І в його променях танцювали золоті пилинки. Акта розгляділа ніжне личко Лігії, що спочивала на оголеній руці. Повіки були опущені, рот слегка відкритий. Лігія дихала рівно, але так, як дихають у вісні. «Вона спить! Вона може спати!» – подумала Акта. «Вона ще дитя!» Через хвилину одначе спало їй на думку, що дитя це воліє втікати, радше, ніж стати коханкою Вініція, віддає перевагу злидням над ганьбою, бролокування над чудовим будинком у Каринах, над браннями, коштовностями, над учтами, звуками лютень і цитр. Чому? І вона стала придивлятися до лігії, мов би, намагаючись прочитати відповідь на обличчя сплячої. Акта дивилася на її чисте чоло, брови, темні вії, на розтулені вуста, на дівочі груди, що здіймалися від спокійного дихання. По тому подумала знову. «Як вона відрізняється від мене?» Іллігія видалася їй чудом, якимсь божим видінням, якоюсь улюбленицею богів, у сто разів прекраснішою, ніж усі квіти в імператорських садах і всі статуї в його палаці. Проте в серці гречанки не було заздрості. Навпаки, від думки про небезпеку, що загрожувала дівчині, охопило її велике співчуття – Прокинулося в неї якесь материнське почуття. Лігія здавалася не лише прекрасною, мов дивний сон, але водночас дуже дорогою. І наблизивши вуста до її темного волосся, Акта почала її цілувати. А Лігія спала спокійно, ніби вдома, під опікою помпонії Грицини. І спала досить довго. Обід вже давно минув, коли розплющила вона свої блакитні очі, і почала розиратися по кубікулу з великим зачудуванням. Мабуть, її дивувало, що вона не вдома, не в Плавтіїв. «Це ти, Акто?» – мовила, врешті розглядівши в сутінках обличчя гречанки. «Я, Лігія!» «Чи то вже вечір?» «Ні, дитино, Але вже обід. А Урс не повернувся?» «Він і не говорив, що повернеться!» тільки сказав, що ввечері буде чекати з християнами на ноші. Справді. Потом вони покинули Кубікул і пішли до Лазні, де Акта, викупавши Лігію, повела її снідати, а згодом у палацовий сад, де можна було не побоюватися небезпечної зустрічі, поза імператор та його наближені ще спали. Лія вперше в житті бачила ці розкішні сади з кипарисами, Лініями, дубами, маслинами та миртами, між котрими білів цілий народ статуй, плещали спокійні дзеркала ставків, квітували цілі гайки троянд, зрошуваних водяним пилом фонтанів, де входи в чарівні гроти були обвиті плющем або виноградом, де на водах плавали сріблясті лебеді, а між статуями й деревами ходили приручені газелі з пустель Африки, і баровисто птаство, привезене з усіх знаних країн світу. В садах було порожньо, тільки тут і там працювали з лопатами в руках раби, співаючи впівголосу. Інші, котрим дано хвилинку перепочинку, сиділи над ставками або в тіні дубів, у тремтячих полисках, утворених сонячними променями, що проникали крізь листя. Ще інші поливали троянди або блідопускові квіти шафрану. Акта з Лігією ходили досить довго, оглядаючи всілякі садові диковини. І хоча Лігії бракувало розкутості, була вона ще настільки дитиною, що і зачудування переважили. Вона подумала навіть, що якби імператор був добрим, то в такому палаці і в таких садах міг би почуватися вельми щасливим. Нарешті, стомлені трохи, всілися вони на лаві, схованій у заростях кипарисів і заговорили про те, що найдужче тривожило їхні серця, тобто про вечірню втечу Лігії. Акта була менша, ніж Лігія спокійна за її успіх. Часом здавалося їй навіть, що це безумний намір, який не може вдатися. Відчувала вона все більшу жалість до Лігії. Спадало також їй на думку, що у сто разів безпечніше було б спробувати переконати Вініція. За хвилину почала вона її випитувати, як давно вона знає Вініцію, і чи не гадає, що його вдалося б вблагати, аби він повернув її помпонії. Проте Лігія похитала своєю голівкою. Ні, в домі плавтії в Вініції був інший, дуже добрий. Але після вчорашнього банкету я боюся його, і воліла б краще втекти до лігійців. Акта запитувала далі. Але в домі Плавтіїв він був тобі любим? Так, відказала Лігія, похнюпившись. Ти все-таки не рабиня, як я була, мовила по хвилині роздумів акта. Тебе Вініцій міг би взяти заміж. Ти заручниця і донька царя Лігійців. Авли і його дружина люблять тебе, як своє дитя. І я певна, що готові тебе вдочерити. Вініцій міг би одружитися з тобою, Лігія але та відповіла тихо і ще сумніше. Ліпше втекти до лігійців. «Лігія, хочеш, аби я зараз пішла до Вініція, розбудила його, якщо спить, і сказала йому те, що тобі говорю в цю хвилину?» «Так, люба моя, піду до нього і скажу. Вініцію, вона царська донька, і любе дитя славного Авла. Якщо кохаєш її, поверни їй Авлу». А потім візьми як дружину з його дому. Але дівчина відповіла таким тихим голосом, що акта ледве могла б почути ліпше до лігійців. І дві сльозини зависли на її опущених віях. Але подальшу розмову перервав шелест кроків, які наближалися. І, перш ніж акта встигла розледіти, хто йде, неподалік з'явилася сабіна Попея. З невеликим поштом рабинь. Дві з них тримали над головою пучки страусового пір'я на золотих прутах, обіваючи їх злегка, заразом заслоняючи від палючого ще осіннього сонця. Перед нею чорна, як ібеново дерево Ефіопка, з вісторбученими, набряклими від молока грудьми, несла на руках немовля сповита в пурпур і золотою торочкою. Акта і Лігія підвелися, сподіваючись, що попея пройде повз лаву, не звернувши на неї уваги. Але вона затрималася перед ними і мовила. Акто, дзвіночки, які ти пришила на ляльку, погано були пришиті. Дитя відірвало один і понесло до рота. Щастя, що Ліліт помістила вчасно. Вибач, Божественна, відповіла Акта, схрестивши руки на грудях і схиливши голову. Але Попея подивилася на лігію. «Що це за рабиня?» – спитала за хвилину. «Вона не рабиня, божественна Августу, а вихованка помпонії Грицини і донька царя лігійців, який отдав їй як заручницю Римові. Вона прийшла тебе провідати?» «Ні, Августу. Відпозавчора вона мешкає в палаці». «Була вчора на бенкеті?» «Була, Августу». — За чиїм наказом? — За наказом імператора. Пупея ще уважніше подивилася на лігію, котра стояла перед нею, схиливши голову, то підводячи свої променісті очі, то закриваючи їх знову повіками. Раптова зморшка з'явилася між бровами Августи. Ревно оберігаючи свою вроду і владу, жила вона в постійній тривозі, що якась щаслива суперниця згубить її так, як вона сама колись згубила Октавію. Тому всяке гарне личко в палаці збуджувало в ній підозру. Досвідченим оком вона охопила враз всю постать Лігії, оцінила кожну рисочку її обличчя і перелякалася. – Та це ж просто німфа, – сказала вона собі, – її народила Венера і раптом спало її на думку, що не спадало ніколи раніше, коли бачила вона інших красунь. Вона значно старша. Озвалося в ній вражене самолюбство, охопив її неспокій, і різні побоювання закружляли в її голові. Може, її Нерон не бачив? Або дивлячись крізь смарагд не розглядів? Але що може статися, якщо він зустріне її тут, в день, при світлі сонця, Таку дивну. До того ж вона не рабиня. Донька царська. Щоправда, з варварів, але царська донька. О, боги безсмертні, вона так само гарна, як я, але молодша. І зморшка між бровами стала ще глибшою, а очі її з-під золотавих вій блиснули зимним вогнем. Але, звертаючись до лігії, почала запитуватись удавним спокоєм. Ти говорила з імператором? Ні, Августо. Чому ж волієш жити тут, а не в Авла? Я не волію, пані. Петроній намовив імператора забрати мене в Помпонії, але я тут по неволі, о пані. І хотіла б повернутися до Помпонії. Останнє запитання Попея задала м'якшим і лагіднішим голосом, так що в серці Лігії зажевріла несподівана надія. Володарко Мовила вона, простягнувши до неї руки. «Імператор обіцяв віддати мене як рабиню Вініцію, але ти заступись за мене і поверни мене до Поппонії. Значить, Петроній намовив імператора, щоб той забрав тебе вавла і отдав Вініцію? Так, Володарко, Вініція вже сьогодні прийшла по мене, але ж ти милосердна, заглянься наді мною». Кажуть, це вона схилилася і, схопившись за поділ сукні Попеї, чекала на її слово з серцем, що виривалося з грудей. Попея повернула до неї за хвилину обличчя, освітлене злим усміхом, і промовила. «Отож, я тобі обіцяю, що вже сьогодні ти будеш рабиною Вініція». І відійшла, як видіння гарне, але недобре. До слуху Лігії та Акти долинув тільки крик немовляти, що невідомо чому заплакало. Очі Лігії теж налилися слізьми, та за хвилину вона взяла руку Акти і мовила «Повертаймося, допомоги належить чекати лише звідти, звідки вона може прийти?» І вони повернулися до Атрію, котрого не покидали вже до вечора. Коли стемніло, і коли рабині внесли чотирократні світильники за великими язиками вогню, обидві були дуже бліді. Розмова їх щохвилини переривалася. Обидві прислухалися, чи хто не йде. Лігія твердила, що їй жаль покидати акту. Але позаяк Урс мусить там уже чекати в темряві, вона воліла б, аби все сталося сьогодні ж. Дихання її виказувало тривогу, Воно ставало все частішим і напруженішим. Акта Гаячкова збирала, як і могла, коштовності, та, зав'язуючи хуту кутик пеплому, заклинала лігію, аби та не відмовлялася від дару, що міг би знадобитися при втечі. Часом западала німа тиша, повна слухових ілюзій. Тоді обом здавалося, що чують то якийсь шепіт за завісою, то далекий плач дитини, то гавкіт собак, Раптом завіса, що відділяла передпокій, безшумно відсунулася, і високий, чорнявий чоловік із обличчям, побитим віспою, з'явився, мов дух, в Атрії. Лігія вмить пізнала Атацина, вільно відпущеника Вініція, котрий приходив додому Авла. Акта скрикнула, але Атацин вклонився низько і сказав, «Вітання, Божественні Лігії від Марка Вініція! Котре чекає її з поштом у домі, прикрашеному зеленню. Губи дівчини пополотніли. «Іду», – мовила вона, і на прощання обвила руками шию акти. Розділ десятий Адім Веніція і дійсно був прикрашений зеленню, мирту і плюща, розвішеною по стінах і над дверима. Колони було градними лозами, ватрії, де над верхнім отвором натягли для захисту від нічного холоду вовняну порпурову завісу, видно було, як вдень. Палали восьми та дванадцятоязикові світильники, у формі кухонного посуду, дерев, звірят, птахів або статуй, які тримали лампи, наповнені запашною оливою, виготовлених із алебастру, з мармуру з коринфської позолоченої міді, не такі чудові, як той знаменитий світильник із храму Аполлона, котрим послуговувався Нерон, але гарні і вирізблені знаними майстрами. Деякі лампи були прикриті александрійським склом або прозорими тканинами із-за інду. Барви червоні, блакитні, жовті, фіолетові – увесь атрій заповнений був різнокольоровим промінням. Усюди струмував аромат нарду, до якого звик Вініцій, який він вподобав на сході. У глибині будинку, де жіночі та чоловічі постаті рабів і рабинь, ясніло також світло. У триклінії стіл був накрито на чотири особи. Крім Вініція та Лігії, мали вечеряти Петроній і Хрисотеміда. Вініцію всьому слухався Петронія, котрий радив йому не йти по Лігію але послати атацина здобутим у імператора дозволом. Самому ж її зустріти вдома і зустріти люб'язно, навіть з ознаками почесті. «Вчора ти був п'яний», говорив йому Петроній. «Я бачив, поводився ти з нею наче каменяр із албанських гір. Не будь занадто наполегливим і пам'ятай, що добре вино годиться пити по волі. Знай також, що солодко ждати, але ще солодше, бути жданим. Харисотеміда мала щодо цього дещо іншу думку. Проте Петроній, називаючи її своєю весталкою та голубкою, заходився пояснювати їй, яка мусить бути відмінність між вправним церковим кучером та хлопчиком, який вперше править квадригою. Потім, звертаючись до Вініція, мовив далі. Здобудь її довіру. Розвесели її, будь з нею великодушним. Не хотів би я бачити сумної вечері. Присягнись їй навіть гадесом, що повернеш її помпонії, а там буде від тебе залежати, волітиме вона назавтра зостатися чи повернутися. Потом, вказуючи на хресотеміду, додав, я вже п'ять років щодня приблизно в такий спосіб поводжуся зі цією полохливою горлицею і не можу поскаржитися на її суворість. Хрисотиміда вдарила його у відповідь віялом із павичевого пір'я і мовила. «Чи ж я не опиралася, сатире?» «З огляду на мого попередника». «Чи не був ти біля моїх ніг, щоб на їх пальці понадівати персні?» Хрисотиміда поглянула мимоволі на свої ноги. На пальцях полискували справді іскрами коштовні каміння і обоє вони розсміялися. Але Вініцій не слухав їхньої суперечки. Серце його вилося неспокійно під візорунчастими шатами сирійського жерця, в який він вбрався для зустрічі з Лігією. «Вже мали б вийти з палацу», сказав він, говорячи сам до себе. «Мали б вийти», відповів Петроній. «Можу тим часом розповісти про віщування Аполона Тіанського» або ту історію про Руфина, котру я не пам'ятаю чому, не доказав. Але Вініція так само мало обходив Аполлон Тіанський, як і історія Руфина. Думки його були з Лігією. І хоч він відчував, що краще було зустріти її в домі, ніж жити в ролі судового стражника, але жалкував одначе хвилинами, що не пішов сам, бо міг би раніше побачити Лігію і сидіти коло неї в темряві у двомісних ношах. Тим часом раби внесли три ноги, прикрашені баранячими головами, бронзові посудини з розжареним вугіллям, на які почали сипати малі грудочки миру і нарду. «Вже звертають до Карин», – мовив знову Вініцій. «Він не витримає і вибіжить назустріч. І ще з ними розманеться», – вигукнула Хрисотиміда. Вініцій усміхнувся бездумно і сказав, «Ясна річ витримаю» але почав урушити ніздрями і сопіти, на що Петроній здвигнув плечима. «Нема в нім філософа і на сестерці, сказав він. «І ніколи не зробити з цього сина Марса людини». Мініцій навіть не почув. «Вони вже в каринах». А вони справді вже повернули на карини. Реби Лампадарії йшли попереду, інші – педіскеви, обабіч нож. А тацин рухався позаду, Спостерігаючи за ходою Але посувалися вони поволі Бо ліхтарі в зовсім неосвітленнім місті Погано вказували дорогу До того ж вулиці поблизу палацу були порожні Лише денне деякийсь перехожий рухався з ліхтарем Але далі відчувалося незвичайне пожвавлення Майже з кожного провулку виходили люди По троє, по четверо Усі без факелів Усі в темних плащах Деякі йшли разом із процесією, змішуючись із рабами. Інші, численніші гурти, заходили спереду, деякі тинялися, як п'яні. Часом рухатися ставало так важко, що лампадарії починали волати. Дорогу для шляхетного трибуна Марка Вініція! Лія бачила за розсунутих фіранок ці темні гурти і почала тремтіти від зворушення. Охоплювали її поперемінно то надія, то тривога. «Це він, це Урс і християни!» Це станеться вже зараз!» – мовила тремтячими вустами. «О, Христос, допоможи! О, Христос, спаси!» Але я та син, який не зважав спершу на це незвичайне вуличне пожбавлення, почав врешті непокоїтись. Було в цьому щось дивне. Ламподарії мусили щораз частіше волати – «Дорогу для нож шляхетного трибуна!» З боків невідомі люди натискали так на ноші, що Атацин наказав рабами отганяти їх киями. Раптовий крик вчинився попереду процесії, і за хвилину погасли всі вогні. Біля нож вчинилася товконеча, метушня і бійка. Атацин все зрозумів. То був напад, і зрозумівши, злякався. Всім було відомо, що імператор для забави бешкетує з загоном августинців і на Субурі, і в інших кутках міста. Відомо було, що часом він навіть приносив із цих нічних мадрів гулі й сенці. Але хто захищався, йшов на смерть, хоч би й був сенатором. Казарма нічних вартових, чиїм обов'язком було охороняти місто, була розташована неподалік але в таких випадках вони вдавали з себе глухих і сліпих. Тим часом біля нож вирувало. Люди почали битися, падали з ніг, топтали одне одного. А та осяяла думка, що перед усім треба рятувати Лігію і себе, а решту полишити на розсуд долі. Витягнувши її з нож, підхопив однією рукою і спробував зникнути в темряві. Але Лігія закричала «Урсе! Урсе!» Її біле вбрання легко було розгледіти. тож Атацин другою вільною рукою гарячково почав накривати її своїм плащем, як раптом жахливі обценки охопили його шию, а на голову йому впала, мов камінь, величезна, нищівна маса. Він впав через мить, як віл під ударом обуха біля вівтаря Юпітера. Більшість рабів лежали на землі або намагалися рятуватись, розбиваючись у темряві обтовсті мури. Лишилися на місці тільки потрошені в сум'ятті ноші. Урс ніс лігію в Субуру. Товариші його рухалися з ним, поступово розсіючись дорогою в Різнобіч. Але раби почали збиратися біля будинку Вініція і радитися. Вони не сміли війти. По короткій нараді повернулися на місце Суточки, де знайшли кілька мертвих тіл, а між ними... І атацина. Той здригався ще, але по хвилині, сильній конвульсії, витягнувся і лишився непорушним. Тоді забрали його і повернулися знову до брами. Треба було, одначе, повідомити володарю про те, що сталося. Ох, гул он хай скаже, зашепотіло кілька голосів. Кров у нього, як у нас, на лиці, і володар любить його голону безпечніше за інших. І германець Гулон, старий раб, який колись винянчив Веніція, і успадкований був ним од матері, сестри Петронія, мовив. «Я скажу, але підемо всі. Хай не на мене одного впаде його гнів». Вініцій почав уже зовсім дратуватися. Петронія і Хрисотиміда посміювалися з нього, але він ступав швидким кроком по Атрію, повторюючи «Вже мусили бути». Вже мусили бути, і хотів іти, а ті обоє стримували його. Але раптом у передпокої почулися кроки, і до Атрію ввалилися юрбою раби, а ставши швидко під стіною, піднесли руки догори і заволали зляканими голосами. О. Вініцій кинувся до них. Делігія! закричав страшним, зміненим голосом. Тут Гулон висунувся наперед зі своїм закребавленим обличчям, волаючи поквапно й жалібно. «Ось кров, володарю! Оборонялися ми! Ось кров, володарю! Ось кров!» Але не встиг він договорити, як Вініцій схопив бронзовий світильник і одним ударом розбив рабовий череп. Потім, стиснувши свою голову руками, вчепився пальцями у волосся, повторюючи «Ме мізерум! Ме мізерум!» Обличчя його посиніло, очі закотилися під лоба, піна виступила на вустах. «Різок!» – проривів урешті нелюдським голосом. «Володарю, змилуйся!» – стогнали раби. Але Петроній підвівся з гідливим виразом на обличчі. «Ходімо, Хрисотемідо», – сказав він. «Якщо хочеш дивитися на м'ясо, я накажу розбити ядку різника в каринах». І вийшов із Атрію. В усьому ж будинку перекрашеному зеленню плюща і готовому до учти розлягалися по хвилині стогони та свист різок, які тривали майже до ранку.